بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> <تصفح> مصنف رحم الله وابن اسخ الحديث ومنسوخه تناسخ ومنسوخ حديث ذکر در تکئی دا یو اهم شی دی چې په احادیثو کې ناسخه او منسوخ نپیجنې نو عمل ممکن ني تعریف النسخ د نسخ تعریف در تکای وې لغه له معنی یانه په د لغت ده نسخ دو مانا گانه دی <تصفح> الازالتو یو مانه ده زائل کول ومنهو ددین ده نسخة الشمسو ازویل نسخة الشمسو ازویل لا لریکن ورسوری لرائے ازالتو دې ممااناتو نسخ د نقل و منه نسخ تل کتاب نقل میکو کتاب اېزا نقلته ما فيه چې کله نقل کې هغه چې پدی کی وی فک طب وایگ نیدی ناسخ قد ازال المنسوخه الزائلكم منسوخ او نقل هو ينقلكو الى حكم اخر بدل الحكم تا اصطلاحا النسخ استوی وای رفع منه متقدما بحکم منه متاخرا وی شارخ پر مخنے حکم ددوې حکم پر ذری ختم کی او پورته کی اهميته واسعوبته و منسوخ احمیت او د دې غرانواله وا اشهر او مشهور بار تراوتن کی ماهرین پدیکي وای معرفت الناسخ الحديث من منسوخي بي جندل د ناسخ حديث د منسوخ د دینا علم مهم دا یو اهم علم دی او شعب ډېر ګراند دي فقد قال زهري امام زهري رحم الله عليه اعى الفقها او اعجزهم ستلیکري دي فقها واجسکری دي اي عارفو ناسخ الحديث ممنسوخه من چوپي یې دی ناسخ د حديث د منسوخ دا غینا واشهر المبرزين فيه وای مشهور د ماهرین او د بار ثراوتون کنه په دې کې امام شافعی رحم الله له ورته امام پهل مه کی هر څه کې مخکره فقد كانت له فيه الید د د یو اگد لا سپدی کی مہارت تام میو وَالصَّابِقَةُ لُولَا او دلر وان دیوالِ حاصلو ویلیو امام احمد رحم اللہ ابن وارتا امام احمد رحم اللہ ابن وارت رحم اللہ تویلیو وقد قدم من مصر ادم مصر نه راغلو ورته کتابت کتب الشافعی تا امام شافعی مولا کتابونه لیکلی قال لاغوینا قال فرت ویتا خدر کوتاهیو ک می کڑے ما علمنا المجمل من المفسر امام احمد رحم الله مو خنوبی جند مجمل ده مفسر نہ ولا ناسخ الحديث مما من نسوخه او نو ناسخ حدیث پی جن د د منسوخ نا حتا جلسنا الشافعيه تر دي چمږ دي امام جليل امام شافعي مولا سره کې ناشتو اوس واي به ما من المنسوخ دا همه مثال کله ګورل را باز ولما وې دا منسوخ دي نو ناسخ منسوخ په پسې جن د دې د ولماوسه قواایل څخه څه کاسه پټ کلبوي ويورفو ناسخ الحديث ممنسوخه به احد هذه الامور ناسخ او د منسوخ نه پدي امور سره پیجن دیش بتسریح رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه الله پیغمبر خبره سرګند کوي وی, وی, وی فرمایي ک هدیث بو ررہ تا فی صحیح مسلم لکہ حدیث د بو ررہ رضی اللہ عنہ پای صحیح مسلم کې راغله ده اللہ حبیب و کنت نهیتکم انزیا عن زیارت القبور ما منا کڑی وای د قبرونو د زیارت نا فزوروا د قبرونو زیارت کوي ف انها تذکر الاخرہ دا اخیرت رایا دی نگرہ ولنے حکم منسوخ شو دا رستنے ناسخ شو او یا پا د دا صحابی لکا قول دا جابر رضی اللہ عنہ دے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ویکان آخر الامرین من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوزوئی مما مست النار وआखिरنه د دو, دو کارونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی به پور پوغ او دس عوده شنو کولو ابتداء کده حکم چې کوم شی پور پوغ شي او داس بکه واخیر کی د اور خوا پوغ شوی شی خورلې خو نبی کریم علیه السلام عودس نه کړي وای ان ما یوخذو باخرن وباخر من امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغمبر خیرانه کار را نويشي اخرجه اصحاب السنن یا په معرفت تاریخ باندې لکه حدیث د شداد ابن اوس رضی الله عنه مرفوع عنه ويفترا الهاجم کو جشوا د خکر لګول کی او شچا لخکر لګول شي چاخکرو لګول د به په خوا په خلو او بیره راخکا له چسو کی راکا هغه دی وژنه رو جماعت شو چې حاجم ورته وای چې دی غوینه راکا گی خابه خابه ستيريږي او مهجوم دی وژنه چې دوه وینه تیم وتا کمزورې شو نو صحابه حدیث ابن عباس دا حدیث منسوخ ده په حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما وايي نبی له سلام احتجم کر لقوله وهو محرم واحتجم وهو صائم کر لقوله ورجدار ځکه فقط جاء په بعضه طرق حدیث شداد راغلي دي په بعضه طرق د حدیث د شداد رضی الله عنه کې شان ذالک کان فی الفتح ويدا په زماني د فتح المكي کیو ا ابن عباس رضی الله عنه په حجته الوداع دیغه ارزل په حجته الوداع کې مرګਰੇ دي نو د فتح المكي نه حجته الوداع رسټو سنورم اوجدا بدلالات الاجماعي دلالت د اجماع اجماع به هیڅ دا شي منشوده قاهدی من شرب الخمر فجددو فانعاد فا في الرابعه فاقتلو تسرست شروع کنه وای که څلورم ځن واپس شو قتل کوي لا اجماع دلالت داره چې دا چدا حدیث منسوخ ده او قتل کول به نشي قال النووي دلل اجماع ولا نسخه اجماع پدې چې دا حکم منسوخ ده ول اجماع ولا ولا ینسخ اجمان نا ناسخه کی دیشونه نا منسوخه لا یا يدل علی ناسخ نا دا پر ناسخ دلالت کای اشہر المصنفات فیه بشور تصنیفونه پدی کی څه شوی ال اعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار له بی بکر محمد ابن موسل حازمی رحمه الله دا مشهور کتاب دی زم الناسخ والمنسوخ لامام احمد ور دي فن کې علماء هر هر طرف ته قلم روچت کړي او درم تجرید الاحاديث المنسوخه لابن جوزي رحمه الله رضا کتابونه دي دي بارکه او دغه پکتو او پزان په یکور وبسرې پناسخ منسوخ وي دانا چتزان نبی شدا منسوخ دے لکہ باج علماء شدا وے دا قول ډیر لوی دی بے انصافی دی وے درف الیدین حدیث منسوخ ده. علمتا و سلطه سلطه دی الان کی ولطر شل تیر شل کتاب کی چ تواتر سره ثابت دی دا د اټکل خبره او پیغمبر دومره خبر دی اته د زانه د نسخ د پاړه خود دا پی جندو د اصل ور وجی دی نو اجما د امت تا یا بلشه دې یا وې دا منسوخ ده وصل الله تعالی